Третата лекция – смешни афоризми. Не стига, че съм възрастен и болен, ами съм и българен. Застоят се движи по-бързо от развитието. Защо не е уредено общество, когато няма да има за какво да мечтаем? Дълголетието на, българин, на българина не се дължи на киселото мляко, а на неговия и надта. Българите, са щастлив народ, успяха една хайдушка песен да пробутат в космоса. След смесените чувства идват несъвместимите чувства. Повечето от търсещите себе си се играят на криеница. И при, 4, и при 42 градуса температура болното его се остава живо. Любването до уши прави мозъка излишен. Ела на себе си и ще ти стане по-тежко. Ако се затвориш в себе си, някой може да ти смени ключалката. Опознай себе си, за да се оплашеш. Големите любовни истории започват с шампанско, и завършват с билков чай. И бездушният е способен да бере душа. От всяко дърво свирка не става, но политик може. Как да ти вляза в положението, като няма свободно място? Гледам много надалеч, но нищо не виждам. С жената се разбираме много добре, почти не се виждаме. Как да се позная, като всеки ден съм различен. Някои са учили медицина, за да вземат по-бързо здравето на другите. Това, че понякога се питам, ами сега накъде, не означава, че ще тръгна във вярната посока. Ако човешката злоба беше атомно гориво, проблемите на енергетиката ще да се решат завинаги. Не се влюбвам в себе си, понеже не срещам взаимност. Колата ми харчи 6 на 100, жена ми харчи 100 на 100. От време на време мразя себе си, а другите ги мразя по всяко време. Доктора ми предписа лекарства за 100 лева и веднага оздравях преди да ги купя. Разведох се със себе си поради несходство с характера ми. В началото беше словото, а накрая е опелото. Здрависването е размяна на вируси. Сигурно за това японците се кланят един на друг. Има неща, които са вредни за вашето здраве едно от нещата, това сте самите вие. На медицинската сестра, като изъчислиха микроскоп, изъчислиха микроскоп, с който да се гледа за платата. Невежеството е като космоса постоянно се разширява. На някой, още с раждането им е заложено, да им липсват първите седем години. Няма нужда да пращаш някого под дяволите. Просто го прати да гласува. Чака ни добро бъдеще, само не знам къде ще ни причака. Някои наричат глупостта си разлика в мисленето. Да останеш невежа и за това се си иска сила на характера. За любовта се пее много, защото не е за разправяне. Когато медицината е безсилна, спасение е дебне отвсякъде. Има клюкарки, които знаят и бъдещите клюки. Кой казва, че съм загубен? Вече си имам GPS. Искам да направя рекламация на живота си. Пробутали са ми менте. Който пее, не знаеш какво ти мисли. В миналото е било който пее, нали, мисли добро, сега не съзнай какво пее, и какво иска да каже. Толкова много дългови имаше, че избяга в другия свят и там живя много дълго. Ако знаеше колко хубави приказки ще кажат за него, нямаше да умре. Когато съм раздвоен, ям за двама. Съпрузите имаха една и съща гледна точка, гледната точка на съпругата. Времето ликува, стига да не ти е минало времето. Скромен съм, но не ми личи. Поради мъглава в главата, полетът на мисълта се отлага. Мисля, значи не ставам за депутат.